Sassa man Mandenmasso, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Tommy-filmen Niklas och Emilio. Jag heter Tommy Jansson, och med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist Hej, hej, hej. Och Emilio Spinetti. Hej, hej, hej. Låt att göra det bättre, Niklas. Mm. <laughs> Allt för hetsa. Jag har mycket hets de senaste dagarna på Twitter Men det blir för internt så snacka kommer vi skit om det redan nu Men det här kan nog vara en av de mest bakfullaste podcasterna vi har gjort genom tiderna Det, jag kanske, inte, det kanske inte låter så just båda. nu Men jag att jag, jag tar ju i allt vad jag har just nu Sen kommer jag liksom tuppa av efter fem minuter Jag kommer gå in i väggen om typ en kvart känner jag. Sen blir det ingen mer <laughs> Okej <Okay. laughs> <laughs> Jag var ju med om något väldigt, väldigt, väldigt, väldigt pinsamt igår. Detta hände till och med under ett nyktert tillstånd. Varje år så är en japansk vän till mig som har någon slags jättestor fest. Han hyrde ett café och så trycker han in liksom 70 pers och det, man betalar väl 200 spänn och får man dricka hur mycket du vill. Och jag hade väl varit där kanske i en kvart... Folk, jag kommer lite sent men folk har liksom samlats ihop och sånt där Och så står jag och snackar med en kompis och så går den här kompisen upp som för det är 30 år och ska hålla tal Och sen mitt inne i talet så sitter två stycken japanska killar bakom mig Alla står upp förutom de här två killarna och tjattrar som fan eh, Och håller på, jag vet inte om de håller på att runt och sånt där de är Allmänt störiga medan den här kompsen då håller tal Och då skriker den här kompsen helt plötsligt under talen Och säger så här. Nu får du fan hålla käften Tommy <här> <här> nej, nej jag håller tal eh, Och jag blir så ställd alltså, för, för det första vänder sig hela den här att alltså, tänker 70 japaner Det är lika mycket som typ här, 10, 10 miljoner kineser Vänder sig eh, mot den <här> och, och tittar på den Och det, det enda jag får ut med är så här eh, Förlåt <här> Så sen hela den kvällen var det ingen som ville prata med Så jag sökte mig eh, Med en, jag smet ut eh, Köket Och hittade en kock som hade precis eh, Blivit frisläppt från eh, fängelset Efter narkotikabrott och satt med honom eh, Resten av kvällen Där hamnade jag Ja. Nice. How about you? Så du är, är trött inte trött ah, Ja, Jag är trött och det är väl någon slags dammade ångest Det känns liksom så här. De har någon slags eh, Efter den här festen nu så har de samlats ihop sig Så ah, det var kul att gå Ja ah, men fan bjud inte den här jävla igen. Alltså. De har lämnat en namninsamling ja, Så till här, den. Så här går det inte de har ingen respekt för japaner som håller tal <laughs> alltså. jag, jag är helt strykt alltså. jag... Inga normen. Nej men det var en... Nej det var, en... Nej, det var en... Nej, inte som tur var De, de dodgear jag eh, framöver Jaha eh. Jag, jag har ju, Du drar dem över liksom samma gräns allihopa. Alla har ju blivit en brejv i mina ögon. <här> <här> <här> att man blir brave, är här en historie om det. Men vi kan ta det som. Ja. Niklas, ja, Niklas, du, du åker på. Jo, jag var på <styr> en slagerfest. Och uh, slagen var verkligen ingen höjdare. Men festen var rolig. Jag, det var lite folk där som lyssnade på vår podcast. Så jag fick jag ställdes till svar, svar då för lite ja, dumma saker jag har gjort. Bland annat av äh, Tobias då som äh, är arg för att jag har förstört Scream-filmerna för honom. <laughs> när jag, när jag spoilade vem mördaren var i om det var förra avsnittet. Så det var lite... Jag trodde fan på alla de sett den. Nu är det typ så, år Vi, vi kanske gammal. inte tänker på den nu, yngre generationen som... Äh, ja, som på. nu ska upptäcka en massa filmer och så förstör jag för dem. Det är lite taskigt. Ja. Men jag ber om ursäkt för det. Jag ska försöka <laughs> tänka mig för bättre nästa gång. Och så pratar jag med en... Jättesnäll kille som heter Maximilian som uh, hade mycket gott att säga om podcasten. Lite kritik också, men det, men det är jättebra för det, det behöver vi. Frågan Vad om vi skulle skicka tillbaka jävla... Emilio till Italien. <laughs> ja, om man ska hårdare så var det väl det. Emilio måste bort. <laughs> ja. Och Emilio, du har du gjort något kul den här helgen då? Jag har hunnit nyktra till mig. Jag har inte fått ut sen i torsdags. Så att... Uh... Jag är, jag, är, jag är frisk. Jag har suttit och spelat Star Wars hela helgen så att jag, jag, är, jag, är, jag är glad. Jag är glad. Mm -hmm. Men jag har inte hunnit äta någonting. Så jag känner att jag kommer också falla ner i någon sån här blodsocker blodsockerkoma om, om en liten stund. Ja, men du är ju vår Star Marvin kan man säga. <laughs> Ja. Hur som helst, men innan vi går in på kvällens tema så kommer det vara, ja, vad kommer det vara? någon slags, eh, slags eh, tv-spel eh, konverterat över till Vita duken så vill jag bara eh, slå ett litet kast för, eh, det har ju kommit två stycken nya trailer eh, nu, eh, mm. väldigt exklusiva, eh, jag tror du Emilio eh, är väl mest peppad oss tre på det här Nej jag I guess, jag vet inte, ja okej Ja, vilka trailrar vi pratar om då? Vi pratade om den nya Super bowl versionen av Avengers och den nya Amazing Spider-Man-trailen. Ja, och då, det här är ju... Innan var det ju bara tisa. vi fick se filmen. Lite snabba kippe. Mm. Fade out to black och fade in igen var ju typ i 30 sekunder. Eh, Vad ska vi börja? Vi, ska vi börja med Avengers-trailen eh, då? Det kan vi göra. Ja, Niklas har inte varit duggpeppa på den här filmen. Nu pratar vi innan den kom ut, den här trailern då. Att vi mm. spodde lite snabbt att det kan bli jävligt pajigt det här. Mm. Vad, vad, vad känner du Niklas nu när du tittar på det? Mm, alltså lite får man upp någon sorts uh, hoppen då. Att, uh, alltså det ser väldigt, det ser snyggt och påkostat ut. Och mer än så kan man väl kanske inte kräva, jag vet inte ja Det känns ju jävligt. Det känns ju lite löjlig ibland. Det är typ så här, Vi får ju se Samuel Jackson komma med någon skön. I still believe in heroes. så Jag okay. ser någon så här gruppbild när alla står i en ring i vad jag antar i Manhattan. Och så, och så snurrar kameran runt som man får se. Alltså, det det, och det jag är Scott Johansson som byter i magasin. Det är det rätt så snyggt tycker jag. Ja, ja, det, ja, men precis. Det är, det en, det är, det en, en, det är riktigt den här lock and load scenen Ja. ja. Jag vet inte, jag, jag pratade med några polare Jocke och Daniel, de var ju sjukt kåta på den här Jag tycker, jag tycker de var riktigt grym mm. Jag tycker den var, jag tycker det var en okej okay trailer det var, De visade mycket action liksom. De hittar på en väldigt så här pan, pan, pan, film mm. Men jag tycker inte det var så jävla bra trailer faktiskt. Jag, jag tyckte inte om den all... Men jag hade inte så mycket förväntningar heller. liksom Tre axelryckningar Får en betyga av mig Mm. Desto mer axelryckningar vi får, desto sämre är jag. Men eh, jag tänkte på någon grej. Alltså, det, det verkar ju ha kvar det här lite pajiga eh, från Iron Man. Eh, det är någon konversation i slutet mellan, eh, vad heter han, Star... Eh, Tony Stark, kanske han heter. Ah, Tony <laughs> då, ja, Tony Stark Tony Stark. Eh, Loki. Lo, Loki, precis. Och då säger Loki, säger någonting kaxigt. We have a big arm, eller något sådär. Och då säger Tony Stark, we have a Hulk. Ja, ah, jag vet, så är det lite... Ja, nej, jag vet inte. Jag tycker det en okej okay Glimten är ögat Ja, men precis ja. Men så jävla bra var den faktiskt inte Jag har inte fattat, vem, som, vem är skurken i Avengers, vet du? Det är väl det, det är det inte ska vara Han ska väl bara vara någon slags undersåtare till någon som är ännu större Jag har hört att i teaser så skulle man liksom kunna lista ut vem det var Jag lyssnade på en annan podcast där de sa säga, ah, Ja, vi vet vem det är, typ skurken och allt sånt okay. Att det kommer vara någon super, super William Ja, okay. ah, okej. Okay. Det, det vet jag inte. Jag är faktiskt ingen av det. Måste, det vet jag faktiskt inte. Okej, okay, ah, eh, ja. Eh. Eh, dock tänker jag bara flika in sen när, när, vi, när du brukar hålla oss kvar på den här trailern. Eh, ska du kolla på den lite här i bakgrunden? För fan, Captain Americas dräkt. Alltså, för fan vad ful den är. Det var ju sjukt mycket snyggare i Captain America i Captain America filmen. Här ser den ju sjukt mycket mer ut som en pyjamas än vad det gjorde i, i den. <laughs> okej. Okay. Tycker, den hade bättre femtals eh, Ja, men den var snygg. Den kändes mer liksom, så här, funktionell. Det, liksom, så här, det var, han hade inte de där fucking eh, ränderna på magen. Utan det var ju liksom, hans hängslen. Liksom, som, alltså, då, det kändes som att det, det fyllde liksom, en typ av funktion. Han hade liksom en hjälm. Men här ser ju bara ut som en pyjama. Liksom. Mm. Men, men för att avsluta det här med Avengers. Är det här någonting vi är sugen på att se på bio då, Emilio? Du börjar. Ja, jag kommer att det här på bio. Okej, okay, och Niklas? Vi får se. Um. <laughs> ja... Kanske, om, om det blir bra recensioner och om jag får gå och se den med Emilio. Det, det är ju lite grupptrycket här, tror jag. Alltså. Om, om alla polarna vill se den så hakar man väl på, men det är ingenting man kommer prioritera, tror jag. Nej, verkligen inte. Nej. Men eh, hoppa över till Spider-Man då. Eh, väldigt eh, sugen har jag varit på och väntat på den här traden där man får se skurken, äntligen The Lizard. Eh, mm. så, Nick, Emilio, jag har ju hört ryktena på Twitter och allting, att du... Eh, Riktigt sugen har det blivit på den här filmen efter set trailern. Stämmer det? Ja, är sjukt. Alltså första trailen tycker jag var lite army. men den här trailen var jävligt bra när man får se lite mer av storyn och vad filmen faktiskt kommer att handla om så sjukt peppad. Det är, jag tror många serietidningsfans gillar den här trailen och är peppade på den här filmen nu. Um, med tanke på det de berör i trailen typ hans föräldrar, story Um, Gwen Stacy, Lizzy, liksom mycket om hans förflutna som uh, är en väldigt stor del. ser i tidningarna som är väldigt så. Här, uh, han vet inte så mycket om det, så det ska bli kul att se vad, vad de gör med det. Jag vet inte om du kanske det... inte kan förklara, mig i trailer får man ju lite så här, flashbacks när de är svartvitabilden av det ett litet barn. Mm. Men det är en jättesnabb bild när det är en spindel i en, en sån här glaskula. Mm. Heter det var hittade. Ja den var inlåser slags. ska ha kul och stå och titta på den. Vad, vad fan är det för att han någon slags hobby? Spindlar sen han var Nej, kanske inte. Ja, ja. ingen aning faktiskt. Men ja, jag vet, jag, vet, jag vet inte vad de kommer göra med det, men det kommer att se riktigt jävla bra Plus just att det är med Gwen Stacy och just den storyline. Den här filmen ser jävligt serietidning ut. Alltså det ser ut som en serietidning. Niklas, har du något annat att säga om det här? Eller håller du med? Om Spider-Man. Ja, mm, uh, jag... jag, jag uh, vissa frågetecken för hur skurken kommer att fungera. Han ser ut som någon typ av raptor eller någonting som... Han, han är ju muterats till någon ödle gubbe. Jag vet inte, Jag tyckte att uh, inför när han uh, Sandman-figuren tänkte jag Ja, ah, fan, det här kommer bli bli cool skurk. Men det var ju bara skit. <laughs> så jag vet inte riktigt. <laughs> Och så är han lite för lik Green Goblin också. Det är liksom det grönt... Eller jag vet inte, Emilio kanske oh, kan... båda är gröna och nej. Ja. <laughs> ja, men jag jag, jag håller med Niklas, otroligt. Det är någon slags eh, hulken-raptor eh, som han verkar slåss med. Alltså otroligt, jag kan ju ingenting om Spider-Man-universumet och verkligen inte om Lissert-skurken. Men jag tycker att han verkar vara extremt eh, platt och tråkig. Kan, kan du försvara det här, Emilio? Ja, oh, nej, jag tror inte... Alltså. Jag tror inte ni behöver vara oroliga för det. Alltså just som alltså, karaktär, om man ska se liksom vad han är för typ av skurk- så är han kanske lite mer lik hulk liksom han, han muterar när han blir stressad- eller liksom när han inte kan hålla kontroll på det. Okej, okay, han muterar alltså? Han är aldrig mm. listad konstant? Nej, precis. Men Det vet ni, det är kanske är i filmen. Det är faktiskt ingen ja. aning om, men det, det tror jag verkligen inte. Men eh, annars som karaktär så är det rätt intressant- eftersom han är ju faktiskt en sjukt smart forskare- eh, Peter Parker jobbar för honom eller jag vad man ska säga han, han är en labbassistent eller någonting han känner, det var liksom i den här filmen i alla fall också att han känner Peter Parkers föräldrar som dog när Parker var liten så att det kan bli en jävligt intressant faktiskt så jag tror inte det blir lik. Jag tror att i sådana fall Green Goblin var mycket plattare mm. Green Goblin hade ju också vissa band till Peter Parker i och med att han var pappa till hans bästa kompis så jo, ju lite, jo, jo, lite men... likheter där också att det är så här personliga. jag tycker den här verkar jättelik i första Spiderman-filmen bara att de har blivit ut lite personer. att som liksom ja, Gwen blir... Stacy är, är, är nu hans nya tjej istället för uh, vad heter förra tjejen? Mary Jane. Mary jo Jane, men det, fan, det är ju klart båda är både baserade på samma serietidning så att det är klart de har likheter. <laughs> jo men jag tror ja. att den här filmen har något som hade... mycket ja. mer från serietidningarna än vad uh, Tom and Jerry-filmen hade. Mm. Ja, vi, vi, vi får väl se. Är det här kom, äh, Emilio kommer vi gå och se den här på direkten. How about you, Niklas? <laughs> How about me? Uh, återigen om jag får gå med Emilio. Annars själv tror jag. Jag vill gärna gå med någon som har lite koll på det. Så man kan prata om med sen som liksom kan säga att ah, det där var bra från serierna Det där kunde de ha tagit bort och så vidare. Jag, jag har inte jag... sett så mycket. Liksom, Spider-man-feeling. Annars alltså inga band till. Ja. Nej, jag håller med. Alltså, Emilio får ju ta oss i varsin hand och leda oss in i den här <laughs> och, och Vi sitter på vars, vars, vars, varsin sida om honom där i bion och frågar om det är något vi inte förstår, om det är något som är oklart. Liksom. Ja. <laughs> jag, tar, jag tar det mer än gärna, gröver. <laughs> <Yes. clears throat> Förlåt, jag lovar att vi skulle gå på kvällens tema, men jag vill bara säga en sak eh, också. Vi, vi lämnar det här med trailerna. Vi, vi, vi är väl halvt småsugna kan vi säga att content har varit... Mm. Stavors har vi gått upp på biografer så går de väl upp Nu när vi pratar så har de inte gått upp än men den går Jo väl upp och... det har den, den gick upp i fredags ja, den, har, den har gått upp Hur som helst, Marcus Edlund Som har fått någon slags titel Magnus på... Edlund Magnus Edlund, förlåt, han har ju fått någon slags titel på aftonbladet Som sci-fi-expert har ju liksom löpt amok nu. Han har ju till och med det här är ett helgerån och har ju skrivit. Och vad, vad handlar det här om Emilio? Det handlar om att en kille som tar sig själv på väldigt för stort allvar, tycker att han är cool och försöker göra sig till någonting mer än vad han är. Skriver en dålig artikel på Aftonbladet där han ratar att Stavars har blivit uppe i svenska och kallar till en boycott. Och det här är ju bara så löjligt som det bara kan bli. Ja, jag förstår inte riktigt vad han vill komma fram till. Alltså han, han vill att vi ska Star Wars för att den eh, finns som dubbad version på bio. Jag, jag ser att det är, det är det klokaste SF har gjort på länge. Det, det är ju en barnfilm, så varför kan inte barnen få kunna gå och kolla på den? Precis. Niklas... Alltså, han, det är grejen som han gör här, det är att han försöker liksom såhär, Han försöker ju göra att han är den coola nörden liksom så här... Uh, han sitter i den här fucking artikeln och så drar han uh, uh, så jävla dålig. Han skriver så här: Starshop ser lite mörka hot i det tredje, men sen alltså, kände direkt att det här måste jag hålla mig undan ifrån som om det vore en, en pestsmittad rankor. Så han sitter liksom och så här, <laughs> Försöker vara cool. Liksom, att så här, folk, folk som läser det här ska tänka till typ så här: oh, Aj, en rankor. Ja, det, det är säkert någonting från Star Wars. Och han, han kan det här. Vi vet alla vad en fucking rankor är. Du är inte så jävla speciell på cheften. Tommy, äh, vet du, du, du... Rancor Rancor? Nu, nu skjut jag lite från höften här, men är det en sån där Rancor eh, som eh, Luke Skywalker skär upp magen på i... Eh... Nej, Nej. Nej <laughs> det är inte riktigt. Ja, okay. ja. Jag sprack <laughs> ditt resonemang direkt, Emilio. Ja, oh, fan. Den här, den här artikeln är skriven till dig, Tommy. Rancor är det stora monstret som eh, han dödar i... I grottan! Fan, har käften på <laughs> Ja, men det är ja men jag var jag var en episod uh, från Rancor är väl den där uh, i i grottan som i Jedins återkomst. Ja. Uh, ja. Uh. Men det här, det här tycker jag är så jävla löjligt med sån här namn för de alltså Rancor och alla de här rasnamnen de har i Star Wars universumet. Alltså det är ju ingen som vet det nästan för det, de nämner ju aldrig det i filmer. Jag tycker det är så jävla oviktigt att hålla på att name droppa de här kan man inte bara förklara hur monstret ser ut när är jävla stora monster ah, skit i samma vi vidare nu uh... ja nej men i alla fall han skriver också så här, han avslutar sin artikel med eh, jag gick han var han kalla på en visning och det är det han klagar på att oh, jag blev kallad på en visning men jag kan aldrig gå på det här för jag är för mycket cool för det Um, så här, jag gick inte på visningen Men igår vid tiosnåret så fick jag en förnimmelse Det var som en miljon filmkritiker Skrek av skräck och sen plötsligt tystnade Din jävla idiot Du skriver en hel artikel om att Star Wars inte borde översättas till svenska Och sen sitter du och översätter Star Wars quote Till svenska <laughs> Vad fan Vad håller du, på med? Fan, Vi, håller du på med Emilio kan inte du gå in och kommentera I kommentarsfältet Och, sk och skriva det Det skulle se jävla kul det blir en beef mellan mm, där och han. är ju blockad för att trollande han har haft för sig på Aftonbladet. <laughs> Aft Aftonbladets Star Wars expert versus Tommy Filma Niklas och Emilio Star Wars expert. Det, det skulle jag vilja se. Kom inte bara skämma ut vår podcast utan hela Italien. Nej. <laughs> Men han, han har en poll här också eh, Där man kan rösta och Det finns bara två alternativ Alternativen är antingen Inte så farligt, blir kul för barnen Eller så kan du rösta på fullkomligt vidrigt Utropstecken, det finns inget sånt här Jag bryr mig faktiskt inte Eller liksom eller Magnus, Magnus, Magnus, Magnus Edlund är en idiot ja, eller hur? Utan Det är antingen inte så farligt Eller fullkomligt vidrigt jag, jag älskar ja. att sätta Niklas... Han försöker i sådana... göra det här till en grej, När liksom. ja. jag sätter Niklas i såna här lite, lite rollspelssituationer, om Magnus Edlund, om du träffar honom imorgon på en bar, vad, vad skulle du säga till honom då? Face to face nu, Niklas. Nu knackar du honom på ryggen och så vänder han sig och säger så här, ja, vad kan jag hjälpa dig med? ja, ah, eh, schysst du skrev i Aftonbladet. Not. <laughs> Showed him. Ja, verkligen. Jag kommer inte på något bättre. Förlåt, Tommy. Be besvika, Grejen besvika. är han hade ju faktiskt tagit det åt. Han hade, ju liksom, han hade ju bara shit. Han shit, bara. Den här killen har ordets gåva. <laughs> ja. Och, Och med de orden... <laughs> <verkligen> Nej. <laughs> med de orden så tycker jag att vi går vidare faktiskt till Fjällens eh, tema. Eh, det är... kan, kan du berätta... Niklas, du, jag tycker du kan få kör den här inledningen yes, vi har då tänkt uh, att uh, vi ska titta lite närmare på det här fenomenet med tv-spel som har satts upp uh, på vita duken i uh, mer eller mindre, oftast mindre lyckade varianter uh, det finns ju, det är alltså spel till film mm. det finns ju ett, en hel en drös olika, jag tror det finns det inte typ ett hund, hundra stycken ungefär olika som är liksom mer eller mindre kända som, <här> helt det är sju många som har blivit. Äh, film film. Mm. Ja, alltså. vi, vi, vi gör ju väl... det här bland annat för att vårt spelintresse är ju extremt faktiskt. Vi har ju alla tre spel TV-spel sedan vi var. Sen, ja, barnspelen och vi fortsätter ju med det fortfarande. Alla äger väl var varsin PS3 och bland annat. Och vi är väl ganska uppdaterade när det gäller inom TV-spel skulle jag tycka. Mer eller mindre? <laughs> Ja. men Varför inte kombinera de här två intressena, spel och film? Mm -hmm. Ja, precis. För jag kommer ihåg när jag var liten, eh, säkert sju, åtta år och fick höra för första gången att eh, Super Mario Bros. skulle filmatiseras. Eh, jag, jag tror jag aldrig har varit så lycklig i, i hela mitt liv. Eh, det, det, det som hände var ju, precis som Steven Spielberg och George Lucas gjorde med Star Wars och eh, Indiana Jones, att det, det var ju bara en, <går> ...ren liksom våldtäkt framför mina åtta år gamla <går> barns ögon, liksom. <går> Alltså, jag, jag, jag kommer ihåg att jag var helt förstörd efter att jag hade sett Super Mario. Vad, vad hände? Och det här är ju inte första och sista gången liksom man ser sånt här som har hänt, liksom Att de har, tag, någon, de har tagit liksom en känd tv titel kommenterat över en till vita duken, så är det bara... He, ...helt jävla kaos och noll när det kommer till så här fanservice. Mm. Vad, vad, vad, vad är det som händer, tror ni, i Hollywoods eh, produktionsbolagens huvud? Vad är de en försöker? Del. Alltså, det, är, det är rätt svår grej att säga, för att liksom vissa filmer tycker jag lyckas liksom rätt bra. Alltså, typ om man kollar på det, Tomb Raider och sånt där, det, tycker jag liksom, det är helt okej okay filmer eh, baserade på spel. Resident Evil-filmerna, de är väl också liksom okej okay underhållning. Men sen har man ju sådana där filmer som verkligen bara går rakt åt helvete. Uwe um, Boll-filmerna <laughs> ja, liksom så, hela, <laughs> ja, alltså, hela hans raster liksom uh, Jag har ju en teori på det alltså, jag, jag håller inte ett dugg med, med vad, vad du säger Emilio Att uh, Tomb Raider uh, Och uh, recent TV filmerna är okej okay, jag, jag tycker att det här är någonting Man har, liksom, man har tagit en känd produkt Alltså namnet på det. Och så har man satt det bara på en, på en film som har en handling som har ingenting med liksom tv-spelen. Alltså jag älskar ju Resident Evil-spelen till exempel. Tycker de är väldigt spännande och roliga. Men alltså filmerna är ju helt, jag vet inte vad det är, bananas. Men för, skulle Resident Evil funka liksom som en film om man gjorde det precis som spelet? Skulle det funka med en aslångsam film att folk bara går igenom rum och inte kan vända sig om? <laughs> Nej, men, men jag gillar inte det här att de hittar på sig egna story ark. Det är väl samma sak med att man bara skittråkigt om du, om du kollar på en film för en story som du liksom redan har, har sett i den utsträckningen. Ja, men jag tycker att jag tycker liksom de kan väl relativt. Alltså, det, det jag menar är liksom att det här, här luktar det liksom att de bara vill ut efter pengar. De, de har inte ett dugg kul när de gör den här. Det finns ingen liksom, hjärta. När de gör de här filmatiseringarna känns som. Utan de känner så här aha, det här, här är ju Resident Evil som verkar sälja väldigt mycket eh, tv exemplar Nu gör vi en film av det för att, liksom punga in lite pengar. Alltså det var ju exakt vad som hände med Super Mario Bros alltså. Jag vet inte om ni har sett den filmen. Nej. Nej. Ah, ni, ingen av er har sett den. Okej. Okay. Men här är ju liksom... Alltså, det, det, är ju, det är ju kaos hela filmen. De försvinner till någon slags parallell värld där det är dinosaurier, eller jag, jag kommer inte ihåg vad som är. Det, är, det är kaos. <laughs> Okej. Okay. Jag kommer ihåg att um. jag läste en intervju med Bob Hoskins, att uh, han ska spela Mario har inte ens sett liksom, det, det färdiga. Utan han, han visste inte ens var det var han hoppade på heller. Det var hans, jag tror hans brorsdotter eller någon sån som han som sa här. ja ah, okej okay, du har fått ett ma manus på Super Mario det är såklart du ska hoppa på det. Och han hade ju ingen koll på vad här Mario var. Ja, ja. Och det känns som eh, Angelina Jolie har ju ingen koll på vem Tomb Raider är heller. Och Mila Nej, det, Jovic har ju ingen man... koll på Resident Evil liksom, serien hela tiden. Alltså jag tror du måste ja det här är ju skit alltså Mer, mer hjärta Ni, Niklas kom in med något smart nu Ja jag sitter och det här mm. um, Problemet med Spelfilm det kan ju vara lite samma Grej som det här när man ska göra film Av serietidningar Det känns ju lite av samma anledning att det, det finns redan en Fanbase som man vet vill se det här På film så då har man liksom uh, Då vet man att okej okay, det här kommer folk att se um, Problemet är ju att man har ju Vissa uh, krav Att leva upp till Fansen vill ju se um, alla, alla karaktärerna. Uh, det, det krävs en viss mått av fanservice från filmmakerna. Och det blir ju lite fel problem då. Problematiskt när man måste klämma in precis allting. Så att på bekostnad av handlingen, på bekostnad av allt sånt där. Um, det är det jag kan tycka. Jag håller inte riktigt med det, Tom, att Tom Att det måste liksom följa. En, en viss liksom bekant storyline som man kan sedan tidigare Det är, det är oftast står inte funkar alls. Det är där serietidningsfilmer kommer undan lättare än tv-spelsfilmer tycker jag För tv-spelsfilmer, alltså, eller tv-spel är ju mer cinematiskt än serietidningar Serietidningar tror jag är lättare att bara copy-pasta en story-ark um, och karaktär än med tv-spel För när du spelar ett tv-spel så är det ju rätt cinematiskt Du har ju mer eller mindre redan sett det på film under tiden du spelar liksom i cutscenes så allting är i rörelse och miljön och musiken och sånt där. Medan i med en serietidning så får du sitta och göra allting i huvudet. Och jag tror väldigt mycket liksom lättare att bara copypasta det och folk ser det som en helt ny upplevelse när de ser det på film än ett tv-spel som de egentligen liksom redan har sett i rörelse. Ja, jo men det, det tror jag har en poäng i. Ja, knockout. Men jag jag vet inte jag, jag tycker ni bara snackar gojabolt på alltså så klart att serietidningar är lättare att liksom kommitera över liksom, för du har ju liksom ett story -ark, eller storyboard redo liksom där på pappret. Men eh, jag, jag tycker ju självklart att om, om det finns liksom Ja, men som Super Mario Bros till exempel. att Jag, jag förstår inte varför man liksom ska ta en titel och sen bara hitta på ett helt universum och liksom slänga in liksom extra karaktärer och göra om... Alltså, det de, de, de är ju våldtäkt ju. <laughs> alltså, det, det är ju i såna fall liksom de två olika tv-spelsfilmerna som finns. De som bara tar ett koncept och gör något helt nytt av det, eller de som faktiskt försöker göra någonting i det universumet som spelaren eh, faktiskt utspelar sig i. Till exempel en av filmerna vi kommer att prata om, Prince of Persia, gör ju inte... Riktigt samma sak som ähm, äh, Mario gör i sådana fall. Att de tar ju inte bara liksom, Titan Prince of Persia. Utan de sätter den ju liksom i någonting som faktiskt har med spelet att göra. Det skulle kunna ha varit Stodern i ett Prince of Persia-spel. Mm. Eller ja, hur? Ja. Ja. Ja, Precis. Men äh, tycker ni då att finns det något, något spel som, som ni tycker klarar den här balansgången? Att liksom, både ge fansen det de vill ha och samtidigt komma på någonting eget kring universumet som spelen utvecklas i tycker ni att det finns någon som, som, som klarar av det där, som funkar, som klarar båda sidorna. Alltså du menar ett, ett, ett, ett, en filmatisering som redan finns eller som man skulle kunna göra? Nej, som redan finns som har, <laughs> som har kommit äh, av något spel och som, äh, som känns som att okej, okay, ja, men här de följer liksom spelets premiss ganska bra men de lyckas ändå ta sig friheter och kommer undan med det Alltså då skulle jag nästan säga Prince of Persia Typ Alltså för att Den, tycker, alltså, den har ju liksom det som spelet Alltså De Playstation titlarna som kom nu försöker komma på Playstation 2 um, de, de går ju mest ut på liksom Att det är cool parkour um, Och du har liksom Fina settings i Jag vet Persien I guess <laughs> Prince ja. of Persia Ja Ja um, och det är ju liksom det hela, det hela liksom, den här storyn går ut på. Liksom, du har uh, The Sense of Time, du har en massa parkour i filmen. Och, liksom, ja. Så den gör ju liksom det den, den ska göra tycker jag. Liksom. alltså Om man vill se det som, som från det hållet. Den, den tar ju liksom tv-spelet och gör en film av det. Med en ny story. Mm. Jag, jag skulle vilja säga Silent Hill då faktiskt. Mm. Eh, om, ni, om ni har sett den. Eh, jag är ju själv ett Silent Hill fan och jag, jag skulle inte säga att den är superbra, den här filmen. Men jag håller nog den som den bästa. Eh, TV-spelsfilmatiseringen eh, eh, För först är ju han Regissören Christoph Gans att han, han är ju själv också så, här, till fan, så han är ju verkligen Bjudit att ha med det här eh, original soundtracket Från eh, de tre första spelen samt han Tycker jag han lyckas fånga Den här i, interiören eh, Silent till Hur det är Att det är väldigt dimmigt Dåsigt Och sp Spela mycket på ljudeffekterna Precis som tv-spelet gör och, Faktiskt Ja Mm. Mm. är du sugen på Silent Hill Revelation 3 då? Nej, ja, men jag har mycket att säga där för jag följer ju Silent Hill-sagan väldigt noga. Och det är som är grejen med den nya Silent Hill-filmen är att den ska hoppa in där Silent Hill 3-spelet, liksom det ska ha samma handling som Silent Hill 3 vad jag fattar som och för att förstå Silent Hill 3 så tycker jag man ska liksom ha spelat första spelet. Och jag tycker alltså, jag, när jag fick höra att Silent Hill skulle komma som film första gången 2005 eller någonting sånt där. Då, så att jag önskade, verkligen krossa, eh, korsade mina fingrar och ville att de skulle göra en trilogi som baserade på spelen. För jag, jag kommer ju prata om eh, Silent till 2 lite senare, men jag tycker det är skitbra skriven story och verkligen vidrigt. Alltså här är ju ändå ett spel som du skulle liksom kopiera hela storyboarden liksom hela arken och skulle fungera som film om du gör det på ett snyggt sätt om du sätter in rätt regissör och manusfattare allt som krävs bara är ett hjärta för det. Mm. Mm. Okej. Okay. Uh, jag skulle vilja uh, lyfta fram Doom faktiskt som jag tycker är <laughs> ganska <laughs> underskattad den då. Uh, den har ju liksom det är så otroligt lätt simpel premiss där att det, de skjuter monster på en så här, rymdstation uppe på Mars. Det, det, går, det är svårt att misslyckas med en, ett sånt upplägg på något sätt. Och så har den ju The Rock då, som är... Det är ändå höga produktionsvärden i den filmen. Och de har fått med skön, skön humor. Och så har de ju en hel sekvens där som då hyllar spelet. Men samtidigt så gör de sin egen grej av det. Men möjligtvis för att liksom, original i spelet är ju liksom, Den är ju ingenting. Det, det finns inte så mycket att ta av därifrån. Så där måste de ju hitta på ganska mycket själv. Fy här har du Monsters, här har en shotgun. Go do your thing. A big motherfucking gun big motherfucking, ja. precis, Jag skulle precis säga det det är, det är väldigt mycket fanservice i den här uh, filmen Ja, men inte ändå så att, det, så att det stör Tycker. jag. Ibland så kan jag tycka att det är lite obvious När allt det ska komma in Ja, men, ah, men det är snyggt är, de ja. är det skillnad på sådana filmer som Är det skillnad på sådana här filmer som Försöker göra liksom en bra film för, Som kan stå på egna ben Eller, och, och sådana här filmer Är den här kanske lite mer ett marsch till Doom än vad till exempel Prince of Persia är till Prince of Persia. Uh... <laughs> Förlåt, det är jobbig, Niklas. Ja, det där var... Ju... Ja, jag förstår, förstår inte riktigt vad du menar. Nej, men Prince of Persia försöker kanske lite mer kapitalisera på att göra en film som alla kan gilla. Liksom, även om man inte har spelat spelen. Medan Doom är ju, så här, den är ju bara riktad till folk som spelade spelet när de var, när de var yngre. Och att hela den är liksom lite mer Ett homage till dum, Att liksom gilla, du, du spelade spelet Du kommer kolla på den här bara för att skratta och minnas Om du, om du älskar spelet Så kommer du älska filmen För att kolla på en, liksom, en eh, Jack har film Det kan ju vara så, men jag kände Mer med Doom, att, för jag hade inte spelat Originalen i någon vidare utsträckning eh, Men Kände ändå att det här, det här kan liksom stå på Egna ben, för att för jag, jag snappade nog inte upp alla Små homager där i, i Doom Men uh, Visst är det så att Prince of Persia känns som att den har verkligen försökt, De har försökt rikta sig till en jättebred Publik, det är ju Jerry Bruckheimer Som har producerat den Om jag minns rätt Doom är ju det är lite så här: straight to video Varning över den men Det är Uwe Bolds ganska... uh, nazi Som har producerat den kanske <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Nej men ja Ja, men eh, på tal om Uwe Bolt så tycker jag vi kan lika gärna hoppa in på dagens recensioner. Vi har ju valt eh, två, tre filmer som vi ska recensera som har någon slags anknytning till det här tv-spels. Eh, från tv-spel till film. Mm, och alla är tre olika typer av tv-spel också. Ja, precis. Och vilka filmer är det? Vi har ju en eh, fighting-spelsfilm i Dead or Alive. Vi har eh, action-äventyr-grej i Prince of Persia och Ja, jag vet vad fan man ska kalla det, men vi har posten <laughs> ska, vi, vi om, Uwe, Uwe om, ja, ska vi Ja, precis. Ska vi börja prata om eh, Posten då, för Uwe Boll Är väl ändå kändast eh, I hela när jag världen tänker, svensk, tev, När jag tänker tv-spelsfilm Så tänker jag Uwe Boll. Precis, för han har ju gjort ett x-antal eh, <laughs> Konverteringar över till Vita duken Jag vet inte, han är uppe i tio stycken Det här var faktiskt för mig den första Uwe Boll filmen jag har sett Anledningen till att jag valde den här filmen Poster var ju att Uwe Boll Innan den här filmen kom ut var att han sa Att det här är ju den filmen han är mest Nöjd med, att den här betyder Så mycket för honom Så det, det var väl lite intressant var det var för någonting Alltså det här ska ju vara tydligen enligt han själv The best of Uwe Boll <laughs> the best of the worst ja. Ja. Eh, Filmen som heter poster baseras på ett gammalt eh, PC-spel Trean kom ut eh, för några månader sen har jag mig, faktiskt nu, när vi pratar nu eh, Själva grejen, fick ju mycket uppmärksamhet för att det var riktigt jävla kommersiellt spel det gick väl, jag kom, jag Har du spelat, spelat poster? Ja, jag har testat Postal eh, Inget för mig, men jag har testat det Uh, nej jag har inte testat det Däremot det minnet jag har av Postal att det dök upp på TV4s nyheter Och det var en riktig så här skandal Folk hemma i stugorna att och skakade på huvudet Att de här tv-spelen det, det är inga bra grejer Alla tv-spel ser ut som Postal ju, var ju liksom intrycket man fick från det här uh, nyhetsinslaget Ja, och, jag, jag har ju kört de första timmarna på poster för jättelänge sedan det jag kommer ihåg är att alltså själva handlingen för tv-spelet var ju att man jobbar för någon slags eh, tv-produktionsbolag Som släpper ett våldsamt spel, så det är lite meta där Och utanför så är det massor med demonstranter Och det börjar med att, liksom att det blir någon slags eh, massmord <går> Det var väl därför det, det fick väl så mycket uppmärksamhet Att det, det drog lite på gränserna, etiketten och allting så där. Ja, ska få men, ja, eh, men... Och därför har Uwe Boll bestämt sig att göra en film av det här Jag kan säga när Uwe Boll säger att det är det bästa han har gjort Så jag är helt på att hålla med honom där Alltså Postal måste ju vara en av de Om inte den filmen som Så i alla fall en av de filmerna som är trognast sitt original Det måste ni kanske hålla med om, eller? Mm. Alltså det, det här är ju spelet i filmformat Ja, men det, det är ju det här att man driver med etniska grupper och religion ja, men, och allting så Ja, men det är ju sjukt politiskt inkorrekt. Och det är ju bara så, det är bara så, mm. så hemskt man kan göra det. Liksom, jag tror taglinen för filmen är Some comedies go too far, others start there. Alltså det är ju verkligen det den gör. Den tar ju verkligen så bara, okej, okay, vad, vad är politiskt inkorrekt? Och så tar de allt det och bara jammar in det så mycket som möjligt i en och samma film. Och skjuter barn. och Alltså det, det är riktigt. Han har gjort I den här riktigt, filmen är, av liksom... två anledningar. För det för första tror jag att han tycker att det är helt kul det här med, som du säger Emilia, att det är väldigt politiskt eh, inkorrekt. Sen är det ju att innan han gjorde den här filmen så har, har han ju fått väldigt mycket skit eh, mm. eh, från både kritiker och andra regissörer. Jag tror att han hamnar väl och bråk med... Michael Bay har för mig kanske var. De hade med någon slags figur där. Men eh, här trycker han ju på alla knappar bara för att hetsa. Mm. Han gör ju till och med en cam i den här filmen. Där han blir intervjuad om mm. <laughs> <laughs> det är... sin regi. Precis, det är, det är en av de bästa scenerna. Och det är en, en scen som egentligen alla tv-spel-fanatiker eh, har hoppats på. När man, när man kollar på de här förra filmen filmerna typ så Blood Rain och sådär... Eh, den blir jävligt meta när Uve Boll sitter där och blir intervjuad och vi får äntligen se en TV-spelsproducent spöa Uve Boll för det han har gjort mot TV-spelsfilmer. Och det, det är en som jag tror alla sitter och väntar på bara. Plus Och det är att... kul att han har den självdistansen ja. det, det roliga är väl också att de frågar ju vad, vad, vad, alltså, Vem är som sponsrar på alla de här skitfilmerna Då säger han att det är, det är mitt eh, Hitlerguld jag äger ja. också. <laughs> Med, med motiveringen, någon måste ju använda det alltså, Han trycker är, på alla knappar Det är riktigt ja, ju jag, det är rätt så kul, jag tror många där ute som tittar på den här filmen Som blir så sjukt provocerade när de ser den här jag tror en av oss är Niklas Lundqvist, faktiskt. Om jag blir provocerad Alltså jag blir mest provocerad För att det är så sjukt dåligt alltså, det är... Nej men alltså så, jag, jag har inte riktigt spelat spelet jag, jag bryr mig inte riktigt om hur troligt det är Jag, tycker bara, jag blir så uttråkad Och jag tycker det är så trött uh, Att det ska vara så, liksom... Jag blir inte ett provocerad av att, av att liksom, De försöker att tänja på gränser Jag, jag vet ju liksom, var, vad han försöker göra jag, jag faller inte i den fällan jag tycker bara att det är så tråkigt och dåligt. Det enda som är kul är när han, ja överboll dyker upp då och ger Verne Troyer, Minimi, ger honom de här nazistguldtänderna. Som, som liksom betalning för att han är med i... Alltså jag tycker han Uwe Boll, hans filmer är totalt ointressanta. Jag tycker han är väldigt intressant däremot. Jag skulle vilja se en dokumentär om överboll om vad som driver honom. Ja, ah, skulle, Jag skulle gå på det. Ja, för liksom... I, vet han om att hans filmer är dåliga Eller tycker han liksom på allvar att oh, men det här, Nu har jag faktiskt gjort en bra film Jag tror han gör det lite som en kul grej alltså. det, det, det tror jag i alla fall Att han gör filmerna bara för liksom, Ja det är ett jobb jag, jag, jag, tror, för... jag, tror, jag, tror, jag tror han tycker det är kul Jag tror han gillar tv-spel Jag tror han tycker det är kul att göra filmer av det liksom. jag, sen tror han, jag tror han är lite som George Lucas eh, I den kapaciteten Att han verkar verkligen inte bry sig Om vad folk tycker om hans filmer Han gör det för att han tycker det är kul Um, och det är ett sätt för honom att tjäna pengar. Och då gör han det. Liksom. Kul så att det är det är det är har du jämtar Uwe Bollberg och slukar. Nej men jag menar, båda verkar ha den inställningen att så bara fan, jag har gjort en film. Kritikerna tycker om den. Nej men vad fan, kolla på filmen då? Liksom, båda de har liksom, den auran av att jag skiter i vad ni tycker jag gör det här för mig. Mm. Men det, det tycker jag är rätt så rätt konstig tänk om han har så. För det, det är som Niklas säger, alltså... I, i, man skulle vilja se den här liksom, dokumentären När man kryper in honom på skinnet liksom, att, Tycker han om det här alltså, kan, kan han sätta på posten en kväll Titta igen det för femtionde gången Och säga att fan det här, jag fattar inte vad, vad folk säger Det här är ju fan ett mästerverk liksom. jag tänk, alltså, Det finns ju flera scener när folk blir så här skjutna Till, till det här massmordet på alla barnen då, då kör man någon slags kamerapanorering av alla lik. Och då ser man att vissa barn ligger och rör sig där. Några ligger och ja, andas till och med. Alltså... Ja, det, är, det är jävligt lågt. Han, han är ju nutidens eh, Ed Wood, känns det som. Ja. Jag sitter och kollar lite på, på vad den har dragit in. Verkligen att budgeten låg på ungefär 20 miljoner. Fan, är det här för, för kanadensiska dollar? Vad fan är det? Det här lyssnar ju det ingenting för mig nu. Men du ser ut en 20 eller budget på 20 miljoner kanadensiska dollar och dragit in ungefär 18 miljoner i USA. Okej. Okay. Så att den har ju gått om inget plus minus noll om man räknar med utländska siffror också. Ja. Jag tycker han är, han är för sig rolig i för att han driver ju verkligen med precis allt. Alltså han, han honar ju lite så här. Uh, skämtar om 11 september. Han. Uh, Ja, om nazisterna. Om sitt, han, han, det är någon en nazist uh, Park som heter Little Germany som <laughs> delar av sig utspelas. Och så är liksom Osama Bin Laden och hans gäng kommer dit och um, George Bush är med också. Det är verkligen så här, uh, jag kan tänka mig att typ extremister han måste ha fått otroligt många dödshot. Ja, som, jag, jag, jag kan inte amerikanska... tänka mig att han har skit för det här. Uh. Det är, han har inte kommit undan lätt alltså. Men det ska jag göra cred för för att han vågar göra de här grejerna. Även om jag tycker filmen är jättedålig så tycker jag ändå att jag gillar för att han för att han finns. På något alltså, sätt. Alltså, alltså den här filmen yeah. kom ju ut 2007 och efter septemberattacken, attacken var, nej, 2001 var det. Alltså det här är ju sex år senare. Attentatet då, filmen inleds ju att du får följa ett av de här planerna som... Det är en av de roligaste scenerna jag har sett på väldigt länge. Det är faktiskt en sjukt Det är riktigt välskriven är det faktiskt. Bara... Ja, den är jävligt rolig. Jag började kolla på den här filmen. lite liksom Jag hade den på datorn och så skulle jag börja kolla lite på den. Och så, och så tittade jag lite typ, på vad är det här för film egentligen. Så jag började kolla på någon scen mitt i bara för, för att se någonting. Och det verkade så jävla dåligt. Jag fick sån ångest, jag ville inte se den här filmen. Och sen egentligen satte jag mig och sa, det var sjukt mycket bättre än vad jag trodde den skulle vara. Det är inte sagt att det var en riktigt bra film, men den var sjukt mycket roligare än vad jag trodde den skulle vara. Det här är, det här är enligt mig den bästa överbollfilmen någonsin. Vilket inte säger så jättemycket. Jag har ju varit... Det här är min första överbollfilm. Jag, jag är faktiskt sugen på att se vad han har mer i, i bagaget. <laughs> Alone kan in the Dark? Har... Alone in the Dark med Christian Slater är en riktig höjdare. Eller inte, jag vet inte. Uh... Nej, men jag tycker väl att um, um, om man ska se någon överbollfilm film så är det ju den här man ska se. För det här, här är verkligen, det är hans mest extrema Alone in the Dark. Det är bara den mest tråkig B-film, B vill jag minnas. Ja. Alltså B-monsterfilm. Postal, det är ändå liksom, det är ett statement på något sätt. Jag tänkte, jag tänkte prova en sak på er två. Uh, mm. jag, jag tror så här över Boll fun, fungerar Men jag, vi får se hur funkar den här lilla leken Jag kommer säga mm. ett tv-spels eh, Titel Ett titel på tv-spel Och då får ni pitcha en idé Vad den kommer handla om på 10 sekunder Precis som man gör för en producent I, på, i hissen när man träffar honom Du har 10 sekunder på att pitcha Så jag kommer nämna så, Niklas du börjar och sen Emilio Så jag säger tv-spels-titel Och så får du säga vad den handlar om Bara med några korta ord Niklas men ska vi föreställa Uwe Boll då? att vi ska Ja, men ni, ni är ju själva. Men jag tror det så här går till där ja. Uwe Boll sina postel och allting sådär. Och då börjar du, och jag är producent nu. Och då mm. börjar Niklas och du får tv-spelet DJ Hero. <laughs> <laughs> Okej, okay, uh, det här är då en film om en kille som <laughs> han går på klubb, uh, men det går inte bra, men så står han och djjar och så jobbar han sig uppåt till större klubbar. Okay. Kan vi göra en film av det här? Mm, ja, det låter det. intressant. Men Dia Hero, är det någon slags eh, ry game. liksom, att du måste trycka på knappar. Kan vi få in det på något sätt? Uh, vi kan... Publiken kan sitta med mentometerknappar och försöka trycka med. Ja, ah, jag tror det kan bli riktigt bra det här. Mm, vem hade du tänkt som huvud skådespelare? Huvudroll? Uh, Chia Leboeuf. Som... Såld ja. mm. per Perfekt nu, nu, nu, Okej okay Emilio fast nu, Jag tänkte byta lite på det här Nu är jag en producent som ger dig en idé Och så får du försöka liksom göra någonting av det här Okej okay. Jag vill se Sonic the Hedgehog Fast jag vill ha en slags 15 Den ska vara från 15 år så den ska vara våldsam Vad, vad, vad ska den handla om? Berätta Ja, det här är. Då blir den inspirerad i såna fall av den första Sonic Adimated Adventures. Det är en postapokalyptisk Sonic The Hedgehog. Mm. där han slåss mot robotar. Han är inte, han är inte en ett djur, utan han är, det här är liksom en live action med skådespelare. Och han kommer att ha väldigt väldigt spikigt hår. Det kommer att rända referenten. Det referenten. kan vara blått om du vill. Det behöver inte vara det. Men det är det en liten Terminator-möter Sonic the Hedgehog. Vad tror du? Ja, visst. Men det jag vill mest höra är... Vem, vem spelar Dr. Robotnik? <laughs> <håll>. Eller Eggman, <laughs> kanske. <laughs> ja. ehm, och vad heter han? John Good Goodman. Vad heter han? Good ja, John Goodman. Ja, John Goodman. Jag, tänkte, jag tänkte att du skulle... Bring back from the dead John Candy... <laughs> kan vi gräva upp John Nej, <laughs> ja, Jag tycker det låter väldigt intressant Båda filmerna faktiskt ja, ja. Ja, Det gjorde ni bra faktiskt Ni gjorde nog bättre än Uwe skulle gjort. <laughs> Ska ja. vi gå vidare på eh, Nästa film då eh, mm. Det är ju Dead or Alive Den får inte blandas ihop med Takashi Mikis gamla Jakutsa eh, film Utan det här är ju en eh, filmat filmatisering på ett japanskt beaten-up-spel, där alla beaten-up-spel kommer ifrån nästan. Eh, känner ni till Dead or Live-serien? Har ni spelat något spel? Ja, spelen? ja, gud. Ja, ja, gud, det är klart. Dead or Jag alive... har spelat ja. lite grann. <laughs> <laughs> Dead or är ett så... det spelet som är känd för att man kunde välja ålders... Man hade liksom en liten åldersgräns på, på spelet, i själva spelet. Man kunde skriva in hur gammal man var. Och beroende på hur gammal man var mellan 0 och 99 år så guppade brösten mer och mer för det äldre man blev. Så att alla det första de gjorde när man köpte Dead or och började med Dead or Life 2 det var att gå in och ändra åldern till 99 <laughs> och sen kommer ju det här uh, riktigt uh, kommersiella spelet uh, Dead or Alive Extreme beat Volleyball. Volleyball precis. Vi får ju se lite snutta från det filmen Men innan jag, innan jag skulle uh, prata om Dead or Alive så ville jag bara prata om de här beaten up-spelen Jag kommer ihåg liksom när Street Fighter skulle filmatiseras Så var jag också jättesugen på vad fan det här skulle uh, bli uh, Nu är det ju så att både Mortal Kombat och... Uh, Street Fighter, för mig tillhör bland de sämsta eh, filmerna jag har sett alltså inom tv-spel till film då. Vad säger ni om det? Ja, Mortal Kombat var väl ändå typ bland den första första filmen liksom spelfilmen man såg i alla fall jag, och tyckte att eh, fan, det här är ändå ganska Ganska coolt. Men jag kommer jag ihåg... Är, du, du hade ju soundtracket, kommer jag ihåg. Vi såg ju den här tillsammans. Jag kommer ihåg att du satte den på repeat hemma. Du hade ner musikvideon också på VHS. Och skulle dansa <laughs> som killarna i videon. Nej. Hey. <laughs> jag kommer ihåg att du ville spela in en mot e morto comeback musikvideo också. <laughs> oj, oj. Aj, aj, aj, aj. Jag skulle jag... vara typ Sub-Zero. Tommy skulle vara... Kom here! <laughs> ja. Alltså, Jag tror det är svårt för det första att göra en filmatisering av de här beatnup spelen. All, alla tre spelen eh, har ju liksom samma premiss. Alltså. Det är ju någon slags turnering och den som står högst upp alltså, på den här listan av alltså, bossarna. Eh, Street Fighter är väl M. bison och Mortal Kombat vet jag inte vem det är. Det är väl någon snubbe med fyra armar, men... Boro. Ja, han är väl näst första bossen. Skit tillsammans. Och Dead or Alive handlar ju om exakt eh, samma sak. Du kan vi berätta lite om Dead or Alive, Niklas. Om filmen? Ja. Ja, att eh, det är då ett gäng kämpar. Eh, ganska många lättklädda tjejer bland de här kämparna som kallas då till en stor turnering som hålls på en eh, paradisö i tropikerna. Eh, och ja, alltså de, de går runt och lever lite så här skönt semesterliv tills de kall, kallas då till de här fighterna liksom och så ska de mötas och så hinner de ju spela lite volleyboll där emellanåt också. Ja, lite fanservice service vart det där. Det är väldigt mycket fanservice För mig som inte har någon relation till de här spelen så blir, känns det ju väldigt så här det, det är inte riktigt en film för mig i och med att de ska baka in precis Varenda kämpe som har varit med i de här spelen. Känns det som. Det är väl typ 20 stycken i alla fall. Det känns lite för mycket kan jag tycka. Mm. Dock är ju Hollywell Valens så jävla snygg. Ja, vad fan hände med Holly Valens? Hon var ju <laughs> typ så här en. Hon är på gång där du är Så jävla snygg alltså. Ja, hon är en är ja, helt sju Det är ju nästan enda anledning till varför man vill kolla på den här filmen. Tack. Jag, jag håller faktiskt med fullt. fullt. Ja. Jag, jag tycker alla. Tre tjejerna är skitsnygga jag, Devon Oak är jävligt snygg Men jag är inget Jamie Presley fan alltså. Jamie, Jamie Presley uff. Nej, nu, Nej. Nu, nu låter vi som de sexistiska gubbarna Som alla liksom feminister och hatar Som älskar det där Dead or spelet ja, Så är vi inte Vi hatar inte att vi hatar <laughs> sexistiska killarna det det är... Vi var det så här att han äh, Vad heter han som har gjort äh, Spelen It Itakaki eller någonting. Ah, Toronobo ja. Han eh, fick inte han sluta på spelföretaget för att han sextrakasserade -trakasser sina eh, liksom, arbete. Jo, <laughs> precis. <laughs> Jag tycker det säger ganska mycket lite om hela det här franchiset, vad det, är, vad det är man talar om. Och så det här med brösten då som guppar. Man fick ställa in det, hur mycket de skulle upp. Det känns lite som i den här filmen också. Om man hade någon typ av drink drinking game till det här om man skulle... Eh, Ja, ta en sup varje gång du ser en tjej i bikini. Då skulle det fan bli alkoholförgift. <laughs> jag, jag har lite kuriosa på bikinis- men det var en eh, intervju- jag tror det var Jamie Pressley som sa det- att eh, under den här filmningen så gick det åt eh, minst 40 bikinis per person. Oj, ja. <laughs> oh, <yeah>. uh, <laughs> men ändå, det här är nu kan... regisserad av Cory Jag tittar på hans filmer här om häromdagen faktiskt- alltså, han är ju en av de personerna som eh, eh, fixade... Han Ja, men innan dess... Han har ju gjort massor med kinesiska filmer. Eh, Kung-fu-filmer. Han är ju de som upptäckte eh, Jet Li bland annat. Och satt mm. fart på hans karriär. Eh, riktigt jävla bra filmer. Och jag tycker det märks eh, i Dead or Live att han har kvar den här eh, koreografin, liksom, Det är riktigt, riktigt snygga fighting-scener. Jag har jag faktiskt har varit helt överraskad. Jag tror det skulle bli... Alltså, som i Street Fighter och i Mortal Kombat så är de ju helt värdelösa. Men jag, jag vet inte, jag är nog lite kåt i det här med osynliga vajar när de håller på och, eh, hoppar typ fem meter liksom upp i luften och sådär. Det, det är Passan. sexigt på något sätt tycker jag. scenen med Holly så jag kommer inte ihåg vem det var i, i regnet. <laughs> I, där, där, där, så, så, så onödigt men så jävla bra! <laughs> Allt i den här filmen är ju onödigt men bra. det är jävligt snyggt samtidigt. Så bra. Bara, hur kan vi kombinera den här fight scenen här girl fight med en shower scene? Oh, I know. Det är väldigt mycket så här girl on girl referenser. Det är ju två tjejer som, som sover i samma säng och så kommer en renars tjejns pappa in och bara <laughs> liksom så och så ska de göra någon så här massage på Och det blir Det, blir väldigt, det är alla så här tonårskillars våt och dröm Och vår, vår också uppenbarligen uh, uh, <laughs> Jag vet inte, jag, jag kunde inte låta bli att sitta och, Jag kom på mig själv När <laughs> jag tittade på den här att Jag log nästan hela filmen att det, det, det fanns <laughs> något i den som var så här, Lite så här ironiskt roligt ja, men Som du berättade alldeles nyss När hennes pappa kom in och så sov de här två tjejerna Och så, så bara It's okay, you can talk to me It's okay, you can be a lesbian Tänk <laughs> så man, vad fan är det här? <laughs> <laughs> ja, ja, den, den, den, det är som där, jättekonstigt som de gör i många andra filmer. Att de kastar icke-asiater att spela asiater. Typ som Ayane, självklart en japan, som man hör på namnet, spelas av en norska. <laughs> Till det är liksom sådär. Sjukt. Picked En norska i lila hår. Jag tycker, skurken tycker jag vi måste eh, ge lite utrymme åt. Jag tycker jag en av de bästa skurkarna jag har sett på eh, filmen eh, på år och dag. Han Erik Roberts. <trymme> ja, alltså hans frisyr är ju, det är en femma rakt av kan jag säga. <trymme> och, han, han är ju assisterad av någon slags eh, datanörd eh, som sitter och liksom åskådar alla de här matcherna. Han blir ju i... Eh, är det Holly Valens-karaktär? Ja, men tror, tror du det var den här filmen de, de kollade på och så sa de, den här killen, Eric Roberts, honom ska vi ha i plus. Ja, men lite så. Var det här karriär, Robert... liksom? Eric Roberts är ju den bästa skådespelaren Eller den, i alla fall den med mest rutin märks i den här ensemblen. Jag, tycker jag, han, han är, jag, jag blir på gott humör när jag ser honom. Han går runt där och myser och man ser han är att han är jävla... fjär... Han ser jävligt nöjd ut liksom. han är, jag tror han har haft ett jävligt bra, bra veckor på den här inspelningen i omkring där liksom på stranden och tror den fick till det med med Hollervällens till exempel. ja men det, det finns ju en det scen till exempel när den här eh, volleybollmatchen ska dras sig igång och så kommer han ner från sitt palats eh, bakom sig har han väl typ så här, 40 asiater eller någonting sånt där som uh -huh. eh, går med honom som slags hans livaktig och så lägger han sig ner i en sån här solstol och så ser han han säger ingenting utan bara pekar på dem så här. god <laughs> <Ja. laughs> game on Sen nu, han, kör vi. Här, nu ja, precis, ja, precis. sitter där som jävla kåtskubb. allt som fattades var att han skulle nu vet när han eh, han har ju så sågla Att så han skulle ta pekfingret och dra ner dem till nästippen Och titta ja, upp lite är så <laughs> då, då hade det varit fulländat Då hade det varit liksom Fem fingrar ja, men, men jag tycker ja. det är, som vi alla tre är ju, Positivt överraskade Alltså den är ju filmen Den är fann fan underhållande skitfilm film. Ja, den här kan jag faktiskt tänka mig att se flera gånger Ja jag har tagit typ, flera ett, gånger sånt. Ja visst det Även Att, att liksom man sitter i ett gäng Av grabbar Kanske då Fan vad unket det känns när jag sitter och pratar med ja. Jag känner mig som värsta aset Jag kommer tappa flera lyssnare på det här Men fan. Lite kul måste man få också ja. Värt att nämna är ju faktiskt Att Paul Andersson Paul vs Andersson Som har gjort Mortal Kombat Han är producent här han är väl förutom Uwe Boll, den, den andra stora liksom, eh, tv-spel till filmskaparen. Han har gjort gjort av tv filmerna och, Så han verkar ha eh, han har tagit med sig det från eh, Mortal Kombat, den här liksom, lekfullheten, eh, in här i Dead or Alive. Men det, det blir ju lite så här också med, med en sån här skön miljö i tropikerna. att liksom, Det går inte att misslyckas med så snygga skådespelare och snygga fighter. Den gör ju pre precis alla rätt när det gäller liksom, den här spelfilms... Kan, kan, man, kan man säga att det är en blandning mellan Sideways eh, och Crouching Tiger? Nej, det tycker jag inte. Men jag, men, men jag tänker att den här fina miljön, den här mysiga stämningen finns ju där. Och den, den extremt eller liksom koreografin och allting. Oh. Om, om du sätter ihop Sideways och Crouching Tiger så får du Dead or Alive. Jag ser bara typ... Framför med Paul i flygde omkring i och Prova <laughs> vinsorter. Liksom. <laughs> var inte det det kändes som då? Erik Roberts. Ja. Och Erik Roberts var ju Paul här. <laughs> ja. Nej, men den här filmen gör ju verkligen rätt. Liksom. Det, tecken till exempel, den funkar ju inte. Den försöker göra liksom, en cool story av, av ett fighting-spel. Men den här filmen tar ju verkligen bara som att... Nu ska vi kolla på brudar som slåss. Ja, jo men det är precis så. Ja. så jag tycker den här filmen gör det helt rätt. Det här blir sjukt mycket mer underhållande än häcken. Ja. Eller Street Fighter som är också helt hela värd. Alltså. Vad säger ja, vi alltså för man... slut? Vad skulle du säga Niklas? Nej, men att ja. vi kan ta lärdom av det här. <laughs> att, om, om, uh, man, ibland ska man liksom inte försöka uh, ta, huv, ta vatten över huvudet och försöka göra någonting uh, annat som det, inte, som det inte är liksom att, Dead or Alive, det handlar om tjejer som slåss. Då är det liksom det som, ska, som vi ska visa. Vi ska inte liksom försöka göra någon politisk thriller av det. Ska... <laughs> <laughs> det, det. Det är vad det är. Ja. Ja. Vad, vad blir det då? Vad blir den slutgiltiga domen? Definitivt ett hyren. Ja, jag håller med. Ja, jag instämmer och håller med. Alltså, jag, jag är ju, om jag hittar den väldigt billigt på någon Blu-ray-utgåva så köper jag den på direkt. Det, det är ju som du sa, Niklas, det är en väldigt fin miljö de infinner sig i. Jag tror den, ja, den gör sig nog jättebra på ett krispigt TV. Ja. Jag, jag ska tredje versionen som jag väntar på. <tryck> IMAX-bröst som kommer att släppa den i ansiktet. Du får ställa in vilken ålder du är i början. Vilken man ska gunga till i brösten. Och där, där förlorar man, vi Julia Trygg som lyssnare. <tryck> om man sätter den på 99 just <tryck> <n> <tryck> är så här nippel som piller den i ögonen. <tryck> oj, oj. Ska vi avsluta med Prince of Persia? Nu är det så att jag och Niklas inte har sett den utan du, du är you're on your own i videon. Jag är ensam här och jag... Ja. Och jag har faktiskt inte sett den på väldigt länge. Jag såg den på bio när den kom. Okay. Jag, tror att jag såg den två gånger. Möjligtvis. skitamma Men ja, som sagt. Prince of Persia baserad på spelet Prince of Persia: The Sense of Time. Starring Jake Gyllenhaal som en arab. En prins. Tänkte... En prins. Nej, det är inte. Uh -huh. Nej. Mycket Eller? parkour Parkour. Ja, precis. Det är ju liksom spelet går ut på att, man är, att han är cool och kan parkora. Så att det gör den här också. Det här, är, som, som jag sa förut, när vi pratade om filmer som ja, i början. Så. <coughs> Ursäkten. Den här filmen tycker jag gör liksom också rätt bra. att Den tar spelet. Det, den, det spelet går ut på, och skriver den lite med en ny story. Men ändå har kvar liksom samma element. Det här med sand, som kan. Med ett item som kan spåla tillbaka tiden och mycket parkour och sånt där. Så att det, jag tycker att det gör det helt okej. Okay. Dock som film så är ju helt jävla värdelös. Det är sjukt dålig story. De kylen har sig så jävla ut i varenda jävla scen. Men, vad heter hon? Gemma Arterton som spelar den kvinnliga huvudrollen är så jävla snygg. Okej, okay. Det liksom. kommer sexismen igen Ja verkligen det är En, röd, så, det, röd, det, gör en det gör det ju värt Att kolla på Okej okay. ja. uh, ja, Jag vet inte, jag har ju sett jag har ju... Anledningen till att jag inte har sett den här är För att jag tycker, först så tycker jag Prince of Persia-spelen är ju riktigt överskattad Så jag är inte dugg insatt i den här I den sagan, och sen tycker jag jag vet inte, det verkar ju skittråkigt bara att titta på jag, ty jag tycker inte om den här miljön i... Eh, nu får du inte misstolka det men jag tycker inte om när det är liksom, liksom, bland arabiska städer och <skratt> <skratt> öken och sånt där. Jag tycker det, jag tycker det är en jävla tråkig miljö faktiskt. Det är, precis som Woody Allen filmer så är det sådana sån här skitsam track också. I alla arabiska filmer ska det alltid vara de där jävla flöjtarna med... Nu <skratt> kan jag inte likna, men jag tror ni förstår vad jag menar. Ja, men inget jag mot det, inget jag illa mot araber Verkligen inte, men jag tycker bara Filmer som utspelar sig Runt de områdena är Skitar Därför tyckte jag inte så mycket om Uncharted 3 Ja, ja. nej men jag tycker det är skitsnyggt Jag gillar de här miljöerna Jag tycker det är jävligt snyggt det är en mäktig kultur, jag tycker det är rätt fint mm. ehm, Stargate inget... till exempel <laughs> Ja, nej men jag tycker i jag tycker miljön är nästan det som gör den här filmen så bra Och underhållande den är, den är jävligt snygg att kolla på Den är jävligt underhållande Men det är inte jävla bra Alltså storyn är nästan det som är på mest um, Och jag, jag vill inte spoila det Men den är riktigt jävla dålig Alltså Så att ja nej, jag, jag, jag tänker inte säga något mer än det Men den är den är fan. Den gör mig så jävla besviken på det här Det är liksom det gick ut ur bion och tänkte liksom på. Fan gjorde jag det här för det var <laughs> men då, men då, men då, Vad fan gjorde du det här för Och sen sex, eller sex Men två år senare så sitter du på bio igen Och säger Mission Passable 4 <laughs> Jag tänkte, vad fan jag är det här för det. Den är väl underhållande Men den är inte bra Ben Kingsley gör inte sin bästa roll precis. Så. Nej, Nej den är inte bra Den är inte bra men underhållande. Okej, okay, du tycker jag ska skita i den här filmen alltså. För jag är väl... Jag, det mm. finns något litet sugande i mig tror jag ändå. Men om du ha någon kväll där du liksom inte har, har någonting att göra och du vill bara sätta på en popcornrulle och käka lite chips och dricka en whisky så ska du definitivt <skratt> se den här filmen. Sätta på en popcornrulle och käka chips. Sätt, <skratt> sätta på en chipsrulle och käka popcorn. Nej, klipp bort det. Där. <skratt> <skratt> <skratt> ja. ja. Men tillhör, alltså den här den har ju ändå 6,6 liksom på IMDb och den har vi fått ändå hyfsad betyg. Vad, vad tycker du själv? Tillhör den bland de bästa eh, spel till film? Ja, film. det tycker jag. Alltså liksom, som sagt, den tar ju allting som spelet är känt för och gör det liksom underhållande på, på film. Det är ju en Disney-film så att den är ju väldigt barnvänlig och väldigt liksom, lättsmält. Men den är inte intressant. Liksom, ja. Men Disney-film ska vara, jag, jag... Mm. Nu, nu vill jag bara försvara jag har inte suttit tänkt på det att jag inte tycker om den här arabiska miljön med öken och sådär. Jag vill bara säga till alla först <laughs> när vi får de här mejlen att det finns en, en miljö som jag hatar mer än äh, de här arabiska miljöerna. Och det är när det utspelar sig under barocktiden. Jag tycker det är en ny miljö. Alltså, där, där får jag fnatta. Alltså. Så får jag se de stora peruker. Har, har du några exempel på typ Amadeus-Måsak-filmen, eller? Nej, den, den, den tycker jag är skitbra, förstås. Amadeus tycker jag är riktigt jävla bra. Men, jag vet, jag, jag har försökt titta på de här stolthet och för dem. Alla de här, liksom, kostymfilmerna och sånt där. Jag tycker det är vidrigt. Sånt älskar jag. Nej, jag, jag, jag, jag klarar inte det. Det är väl för det är britt där. Det är nog smarigt som ligger där. Jag, jag tycker det, är, det här har ju ingenting med dagens ämne, men jag vet inte Jag tycker inte om den settingen, ja. Liksom. Mm. Nej jag, jag, jag är ju lite svag för sånt ja. jag kan inte Nej det måste det. vara rymden för mig alltså. Rymden ah. är ju det bästa <laughs> då, då har jag, Så fort det är sci så har jag ju pre at den Så här då. kan ni, Det här är ju som sagt nästan största anledningen För att kolla på den Nu är jag dum mot, mot lyssnarna här och skickar en bild Men fan, hon är ju alltså, så jävla snygg, alltså. Det är ju hon från Clash of the Titans du kan ju beskriva vad jag skickat i alla fall Försöka visualisera det Jag har skickat en röd mattan bild på henne I någon lila klänning Som är väldigt kort men ändå har ett släp Snygga ben, Snygga ben. Här, här kommer ju sexismen igen alltså. Vi måste ju ha någon slags Varför? mätare liksom. Vad fan det är väl För att man tycker en brud är snygg Är man sexistiskt då Men det är ur kontext Var det inte ur kontext Vad fan Vadå <skratt> urkondi? <skratt> jag har ju ingenting med dagens ämne att göra. Vi fortsätter tycker jag. Emilus säger... Vad säger du? Slutbetyg? Ja men som sagt, om du, om du bara vill kolla på någon liksom underhållande film och see, kanske det eller så kolla på den. Mm. Är det? Tanken är inte. Jag tycker att vi kan ju börja avsluta med det här med... Det är jag som har veckans topp tre-lista. <skratt> Och jag tänkte lista de tre Spelen Vi vill se Eller jag vill se, det kanske är ju en personlig lista här eh, Filmatiseras eh, As soon as possible Innan jag går in på listan, har ni några liksom, Personliga favoriter? Jag har, bara nu När du säger det så, så är det första Jag tänker och är Dreamworks presenterar Sly Cooper and The Thievius Raccoonus Ah, självklart Marcus har du inte sett den? Get right on it. Börja animera. <laughs> Niklas? Den skulle jag inte vilja se, kan jag säga. <laughs> jag jag funderar lite, Tommy, och sen så återkommer jag när ja. jag presenterar din lista. Självklart. Eh, när jag gjorde den här listan så tänkte jag först... att Självklart har man sådana här personliga favoritspel som... Ja, men till exempel Super Mario World och... Eh, Zelda Link to the Past Men liksom Det, det är ju nä nästan omöjligt Att de här äh, spelen äh, Skulle funka f först Jag skickade ju två länkar till er äh, Hur det skulle se ut Om äh, Först var jag om Zelda skulle filmatiseras Av äh, John Hughes Om man inte vet vem han är Så var han någon slags eller var, Men han var väl kände under 80-talet När han gjorde sina så här high school filmer jag är Breakfast Club och den ah, där liksom. Liksom Candles. Ah. Om har... Själva grejen är att. Eh, va, du, berätta lite om det. <laughs> om, om trailern, eller? Ja. Ah. Ah, nej, men det är bara det är ett, par gäng, det är ett gäng som har gjort en eh, liten retro trailer av. De har, gjort, de har tagit alla de här 80 talsfilmscenerna filmscenerna och satt in sällda eh, karaktärer i mer eller mindre. Och det är så jävla. I en så här high school-miljö. Och uh, det är så här är, jag det, tror att man... man ska... det, är verkligen, det är liksom Breakfast Club typ mm. fast med sådana karaktärer och det är så jävla bra. Det är fan en av de bästa videoserna jag har sett på jävligt länge. Mm. Sjukt välskriven, riktigt jävla rolig, eh, bra take på allting. Alltså, nu, se, nu säger jag ju emot mig själv vad jag sa i början av slutet, men jag tror att... Eh, om, om man ska göra såna här eh, Filmer, Av Zelda så är ju någonting åt det här hållet Man måste göra faktiskt För att det ska kommer bli bra Jag tror det skulle vara skitkul att se Zelda I en 80-tals eh, tappning I någon slags ah, men, romantisk high school Film Men sam samtidigt Tommy, Nintendo fansen skulle inte Uppskatta <här> <här> <här> Nej men, men Jag skulle gärna sett Link och Zelda stå och dansa till Bizarre Love Triangle med New Order Ja, Tveklöst. Tvek uh, Men jag kan tänka mig att i åtta <laughs> biter. Men typ Petro och Thomas tror jag inte skulle tycka om den här, <laughs> här tolkningen. Nej, det här... Det, om de hade gjort det, det hade ju varit mjält brand på posten direkt. Alltså. Absolut. Till Kyoto, där är Nintendors kontor. Uh. Uh, mm. Ja. Jag tror... Det är så här man ska göra. Så jag tycker ni som lyssnar ska få kolla upp det. Kolla upp... Eh... The Legend of Zelda movie tror jag man bak behöver söka på. Så 1987 kommer... tror jag. Ja, ah, precis. Den heter väl så. Men, ah. eh, sen nästa klipp som vi tittar på var eh, en filmatisering av eh, Tetris, Tetris. Eller filmatisering. Men det är också någon så här äh, skoj-trailer. Niklas, då får du berätta lite om den. Då. Mm. Alltså den är ju den är riktigt snygg faktiskt, den här trailern. De har gjort det så bra att äh, det är någon typ av Um, här, fight, liksom stora fighter här när de typ ska uh, placera block på varandra mot varandra och det, uh, det är lite liksom dystopisk framtid också, det är inte den här uh, ryska folk, uh, eller den här slingaden den syns inte till utan det är mer här mörk uh, musi musik och uh, liksom uh, mycket svårmod Sådär emo-Tetris Blade Runner Tetris Blade Runner Tetris är en mycket bättre liknelse faktiskt. Ja, jag, jag skulle lätt gå och se det här Fast <går> Någonstans så förstår man att blir det är Peter Thomas Arje här också för att den blir så här tolkad på Eller en ny tolkning ah, <går> De vill spela sig i, två i två Ryssland Under 40-talet de, de vill kolla i två timmar på block som faller liksom, <går> Och lägger sig i rader Jag tror att <går> Varje halvtimme typ. Ja men alltså, det här, det här är väl, den här ja. filmen är väl i sådana fall för liksom folk som gillar... Eh, ja, men folk som ser fram emot Battlefield-filmen. Eller Battlefield... Vad heter den? Ja, den heter... Battleship heter den. Battleship. Mm. Ja. Mm. ja, nej. Du är snygg, Jörn. Ja. Vi kan väl komma överens om att liksom, det är väl så... Man ska vi, behöva göra det. Ja, det är, som, det är, det är de här typerna av tv spel vi vill eh, se i framtiden. Eh... Dra lite på gränserna. Så det Skit i samma. Jag tycker vi hoppar in på listan på direkten. Jag kommer nämna en, ett spel. Och sen har slängt ner lite potentiella potentiala regissörer som jag skulle vilja se eh, göra det här. Och på tredje plats eh, när jag satte det här spelet så tänkte jag på under senaste tiden så har ju kommit mycket, många sådana här um, eh, till exempel Twilight. Nu sista Twilight-filmen är ju uppdelad i part one, part two. Samma med Harry Potter och nu som senast blir ju den här äh, Hungry Games. Och senare i år så kommer ju... Oh, vad heter den? Hobbit. Det Hobbit. Precis. Ja. alla det de har gemensamt är ju att det är fantasyfilmer. Äh, tjejerna älskar här. Äh, och... Äh, part 1. Part 2, precis. Att de delar upp storyn. Jag sätter Final Fantasy 6. Äh, den gamla Super nintendo klassikern från, ja, det här spel var från 96, kanske, sånt här. och den, den jag skulle vilja se regissera Är Peter Jackson Eller Del Toro Vad säger ni om det här? Då? Aldrig spelat från 1956 Niklas du spelar Ett exantal. antal gånger jag, Ja absolut Jag ställer mig helt bakom Den här filmatiseringsidén Samtidigt som jag nog Skulle ännu hellre vilja se sjuan Göras i någon typ av det är lite mer science fiction och jag föredrar science fiction framför fantasy. Mm. Um, Men du, du gillar inte Edwin då? Nej, fan vad dåligt. <laughs> Riktigt <laughs> dåligt. Skit. Men jag vill hur alltså ska i... göra den bättre då? <sighs> Edwin Spirit shit menar du med? Nej, nej, nej. nej. Advent ja. Tillern är ju fan 57-filmen. Ah, okej, okay, okej. Okay. Du menar den det spik... okay, ja. ja. Nu, nu när du tog upp den så drar jag tillbaks det är alltså. <laughs> <laughs> Alltså jag vet inte Tommy alltså... Men måste ändå erkänna att det går, det går ju säkert att göra en bra film med det här Det är ju en bra story jag, det tänk, liksom... jag tänker att du tar Final Fantasy 6 storyn, Som är hur bra som helst Och så delar du upp den i tre ark Precis som Peter Jackson gjorde med Ringen Och sen sätter du liksom Deltorus eh, Gana liksom Fantasi i det här mm. Så att Peter Jackson skulle skriva det Ja, Peter Jackson står vi bakom eh, pengar och så det blir det liksom bra, bra kameror och sånt där. Jag, tar, jag, mm. jag tänker sätta honom som producent och Del Toro som regissör. Det som skulle bli eh, The Hobbit tänkt från början. Mm. Ja. Det låter spännande. Jo. Ja, jag håller med faktiskt. Om. Skulle du vilja men... se de två jobba ihop. Ja. Faktiskt. Mm. Eh, på plats nummer två... Eh, har jag faktiskt tagit med Metal Gear Solid. Här bröt jag lite mot min, eh, mina egna regler. Jag har ju sagt att jag vill se dem som filmer. Men jag skriver i parentes. TV-serie. Eh, mm. Själva grejen är att eh, Metal Gear Solid. är ju fyra spel som finns ute nu på marknaden. Och då tänkte jag att för varje Metal Gear Solid-spel. Ska liksom eh, gestalta en varsin liksom, säsong. Det vill säga att det blir som max fyra säsonger på Ja men, vad brukar en säsong vara mm. på 20 avsnitt eller någonting sånt där mm. Så du får med all story och sånt där Och eh, bakom eh, <laughs> Som <laughs> Solid Snake eh, Passar det inte bättre att eh, Kurt Russell Att vi gräver upp honom nu eh, Så han får <laughs> göra sin comeback eh, som Snake Pliskin Fast i eh, en annan ark då såklart ja um, jag tror att den här skulle funka som um, Vår Kasky Brothers jag tänk, jag, producerar jag tänk, men jag tänker jag tänker i 24 konceptet att varje att varje avsnitt är en timme och det är en timme i liksom i uh, Snake har liksom en dag på sig att stoppa den här metallgern typ och så, mm. så får man det så 24 men jag vill ha, jag vill ha samma story direkt eh, från filmen äh, spelan Jo, jo, men det kan ju, men det är, liksom, det är väldigt mycket så här långsamt smyga runt och det är väldigt mm. många moment i det här det skulle man ju säkert kunna dra ut till liksom, att det utspelar sig på en dag, eller hur? Ja, alltså ja. det som gör Meta så jävla bra det är ju konversationerna alltså, många tv-spelare ja. har ju klagat på det här spelet rätt så mycket för att det, det, det är så jävla chatt i det, de här spelet. Själv så älskar jag ju det de här konspirationsteorierna som flyger fram och tillbaka ja, jag tycker det skulle vara jävligt intressant Vad tror du Niklas? Du är ju också insatt väldigt mycket i mtg jag tror att de två första spelen skulle funka väldigt bra att äh, göra en sån här 24 typ äh, äh, miniserad tv-serie. Mm. Däremot trean är jag lite mer skeptisk till. Snickigt. det är mer... Big Boss. Det är, alltså, det, det är ju som bäddat att Kurt Russells äh, pappa spelar. <laughs> Kurt <Russell. laughs> Ja, där blir jag lite tveksam måste jag säga. Uh... Ja, nej. Jag är lite skeptisk till trean och fyran som jag tycker är ett skitspel för övrigt. Ehm, ett och tvåan tycker jag det funkar. Ja. Det är ett skitspel där. Det ett... Där. Ja. <laughs> där, blir, där blir du mejlbombad av busbröderna igen. Här. Ja. ja, men det kan jag ta. Det kan jag ta. <laughs> Ska vi hoppa in på första plats då? Let's do it. Yes. Det är en... Film som redan har, eller ett spel som redan har blivit filmateras fast i någon slags egen tolkning. Och vi pratade om det förut, det var ju Silent Hill som jag även hade som mm. favoritfilm. Jag tyckte de, lyck, de lyckades fånga den här, den här stämningen och sånt där. Men jag tyckte, själva Story var ju jävligt tråkigt. Och det här är ju också mitt favoritspel, Silent till 2 där du får följa den här James, som får ett brev från sin döda fru fyra år senare. Att hon fortfarande lever och finns kvar i den här staden, Hill, och Så till oss återvända dit och försöker leta upp henne. Alltså Man får ju följa James liksom psykos i, hans sexuella drift för att leta sin fru. Det är sjuka monster i det här spelet liksom, kan vi säga. Men det är ju inte där tonen ligger, utan det är väl. Han träffar ju någon tjej också som liknar hans eh, döda fru Mary, har jag hon heter. Skit tillsammans. Det som jag vill ha i den här eh, filmen är ju såklart att Yamokas eh, huvudmusik från två an som är helt galet bra. Det är världens bästa tv-spes musik. Sen som regi. Eh, som, han som spelar James vill jag att Guy Pierce ska göra. Eh, och i regi hade jag tänkt. Då vill jag ha någon slags surrealistisk regissör som har arbetat med sådana filmer. Då tänker jag antingen David Lynch eller Tarzan Singh, han som gjort The Fall. Eller eh, Zack Snyder. Jag skulle backa tar som sing. Jag tror också på tar som sing. Jag tror tyvärr då att det skulle bli... Att det skulle vara jäkligt snyggt, men på bekostnad av annat. På bekostnad av stämningen. Som men... jag tror att David Lynch skulle naila ganska perfekt. För det finns ju ett lite sjukt persongalleri där i Silent till 2. Mm. Som jag tror att han skulle göra väldigt bra med dialogerna och uh, atmosfären, tror jag. Så jag skulle köra David Lynch. Men David Lynch, jag som jag är rädd lätt... för David Lynch, är att han hatar ju att filma med film. Han vill ju bara köra DV-kamera. Ja, den skulle nog inte bli så snygg, tyvärr. Nej. Men, ja. För det är ju stämningen i Silent Hill man vill ju åt. Man vill ju åt den här förlorade staden. Förlorade staden, men den här staden med, fullt med hemligheter. Mm. Det är ju lite Twin Peaks, är inte det? <laughs> jo, det har du förstås rätt i. Mm. Fast här, här är ju mer att du får ju följa bara en person Och sen får liksom, är det det visuella liksom Som får spela sin roll X är det ju Mer karaktärerna Skulle Silent Hill fungera som tv-serie? Nej, det låter väl tråkigt Gör inte det Previously ja. on Silent Hill <laughs> <laughs> ja, Det lätt ju ja, jag vet inte. ja, men det låter väl som en spännande Idé Fast nu blir, Det blir lite konstigt nu här nu när Silent Hill 1 och 2 redan har kommit och Typ, mm, men nu, nu, nu lever jag i någon slags parallellvärld där de här filmerna ah. inte existerar <laughs> Okej. Okay. Jag fantasin lite. Mm. Ni som lyssnar tycker jag att ni kan eh, faktiskt maila in till oss på nepodd.jjime.com och berätta vad ni skulle vilja se. Annars då, ska vi lägga ner det här ämnet? Nej. Nej, nej, nej? <laughs> Jag har mer att säga. Ja. Om jag får återkomma till något som jag har funderat lite på här med att apropos Tommys förslag de tre spelserierna som jag kommer att tänka på det är just som jag som jag vill se som eh, film det är just då Metal Gear Solid som Tomin nämnde men även Uncharted och eh, Metroid grejen med de här spelen är att de är ju redan liksom. man kan säga karbonkopior på stora kända filmserier om vi säger eh, Uncharted det är ju Indiana Jones Ja, eller himla... jakten, äh, jakten på... Vad heter den? Eh... Jakten på den... Juviela eh... eller någonting sånt där heter den. Åh, oh, vad fan heter ja. den? <laughs> Robert Indian <Semericks>, eh, Indianions-kopia. <laughs> ja, precis. Något sånt. Ja. Och Metroid Solid, det är ju flykten från New York. Alltså, eh, Solid Snake är ju Snake-plisken. Snake rakt av. Um, och um, Metroid, det är ju, ju Alien-filmerna i princip. Ja, det är kvinnlig huvudroll ja, som skjuter aliens i rymden. Ja. I princip. Ja, äh, vem, vem skulle spela Samus Aran. Aran. Samus Aran. Jag <laughs> har alltid alltid. <laughs> <laughs> Nej, det är Charles Throne tror jag skulle passa bra. Samtidigt så är hon med i den här nya alien filmen Prometheus så kanske skulle bli förvirrande där men. Men det är väl lite så att den är i en fucking battle Ja. Sold. Men det är väl lite av problemet Det här med liksom de liksom mest Spelen som lämpar sig bäst Som film är ju spel som har Tagit, väl, lånat Väldigt mycket från just film, så cirkeln blir Sluten där på något sätt Nintendo försökte ju förra året genom att göra ett nytt eh... Metroid-spel eh, där man fick spela Samus utan direkt. Alltså de försökte sätta lite mer kött på henne. De fick lite dialoger och sånt där. Eh, det, <laughs> ja, eh, resultatet var att det var någon slags eh, dumblåst eh, mangabrud <laughs> som ja. sprungt såhär Oh! Oh no! <laughs> det, är, ja. ju, det, det är den bilden man har det är som du säger Niklas. Man vill ha en eh, Ripley mm. eh, När ja. Jag tänker Samusanna så tänker jag att en riktigt så stark karaktär väldigt här, tyst och men beslutsam liksom. Mm. Ja, annars kan jag tycka att, jag inte, Ico kanske skulle göra sig bra som en lite så här, indie film. Ingen dialog. <laughs> men ändå <så> här, <laughs> Mon Katamari. Shadow of the Colossus hade, det hade vi kunnat ha se som här tv-serie förstås, bara en säsong. En boss per avsnitt. <laughs> <laughs> ja, jag vet inte. Ja, dock ett av mina favoritspel är ju Son uh, of the Enders. Åh. Oh. Det är också det Hideo hade jag... Kojima, ja. Kojima, ja, precis. Jag, alltså, det hade jag gett mycket för att se som en, en välproducerad film. Ridley Scott är en... ja men, Jo, men precis. Men allvarligt. Alltså, den, den fick ju sin animefilm som heter Någonting. Och en anime -serie som heter Dolores. Filmen var okej, okay. inte jättebra, den var okej. Okay. Och serien var helt jävla värdelös. Men en riktigt välproducerad Ridley Scott Zone of the Enders, fan vad bra det hade varit ja. mm. vi, vi saknar sånt faktiskt eh, Sådana här Gundam suits, eh, filmer, Alltså när människor hoppar in i eh, Jätterobotar mm. och slåss eh, <laughs> Om galaxen <laughs> jag, jag hade ju lätt Vilja se dem, istället så skiter de ut Sådana här battleship Det finns ju och... en Gundam live action film Jo, men alltså, det, det var ju på den tiden där eh, de de har alltså, sätter på sig kostymer och sånt där. Då. Nu när det finns lite mer bättre, liksom... Eh, nej, nej, nej, nej. En, jag tror jag fan, det var fan... När är, från. Den är den från? nu? är inte så jävla gammal. Okej. Okay. Den är bara något, några år. Okej. Okay. Fan, det, vad heter den? den jag kommer till, men den verkar riktigt jävla värdelös. Jag, en fråga bara, Emilia, är du inte sugen på um, Marvel vs. Campcom? Filmen? ja. Det hade varit rätt coolt, men nej Det hade ju varit en assemble Av grymma skådespelare Vi fortsätter då, eller vi avslutar här Genom att hoppa in på vår Rekommenderad lista mm. Ska jag börja? Jag skulle vilja Det är, det är Rea på Cedion igen Och nu är det Mission Impossible Blu-ray Trilogyboxen Som är nedsatt med Från 379 kronor till 149 kronor Vilket kap den mm. måste man ju ha och så kan man då bland annat följa hur Tom Cruise frisyr i varannan film varierar från kort hår till långt hår. Det är kort i ettan, långt i tvåan, kort i trean, eh, långt i fyran. blir det då. Så då i Mission Impossible 5 så bör det vara kort igen, känns det som. Ja. Det vilken spaning! Vilken spaning, det är bara jag som har tänkt på det. Jag, jag såg om de här tre filmerna nu här i helgen faktiskt. Schade mm. ni Expedition Possible maraton och ja, vi har väl pratat om det ganska mycket så jag vet inte. För jag bara höra tvåan upp, upp Ja, det jag vet inte sa inte du Tommy att det var typ så här action från början till slut eller någonting eller är det något som jag bara drömt ihop? <laughs> det är möjligt att jag sa det. Jag tror att du sa det, det, det men det liksom, det vi kände för här på eh, Tommy filmar Niklas Emil att vi skjuter väldigt mycket från höften, mycket från höften så här, lite dålig research men något. Men som liksom, första timmen det är ingen action alls. Det hände ju ingenting. Jag fick en twitter av vår kompis Tony Gleisner att han, han tog såg den på 140 tecken. Eh, att he, he, Han ville stänga av bara efter 10 minuters slow motion av eh, Tom Cruise leende. Ja, Det är väldigt självgod ut i den här filmen. Jag, jag men... tänkte på en sak. Förlåt, jag har blivit det. Men jag läste också lite kuriosa om Mission Passfalt 2. Jag såg också om den här en dag. Det finns ju en känd knivscen det här det säger ju rätt så mycket om Tom Cruise Vad han är för person Men den här knivscenen i När han får kniven precis bredvid ögat eh, Det är ju allting i riktig kniv Och allting Tom Cruise ville ha det så eh, Ang Lee ville ju att det skulle vara CGI Men Tom Cruise vägrade <laughs> Ang Lee? Var det inte John Woo då? Oh, John Woo, fördå I tell all the same <HAM measurements> Jag brukar kalla min flickvän för John Woo ibland <laughs> uh, uh, uh. <mitad nope> uh, Det säger väl rätt så mycket om uh, Tom Cruise, hur, hur jävla knäpp han är Kurostock yeah. yeah. oh Put the fucking knife in front of my eyes Ja, <laughs> yeah, men uh, uh, köp, köp <laughs> min rekommendation. Ja. Ja, om jag följer lite på samma spår så hittar jag också här på CDN.com en av våra favoritfilmer på Tommy Filmar Niklas. Som, ja, det är en av de filmerna som vi har hållit högst genom tiderna. Moon, Duncan Jones-filmen, finns också för 49 spänn på Blu-ray. Så att om du inte har den redan så gå och köp den nu. Det är en mm. sjukt bra film och den är värd att ha. Absolut. För 49 spänn. Shit, uff. Eh, ja och jag då, eftersom vi har pratat om tv-spel och sånt där så tänkte jag faktiskt rekommendera till 2 soundtracket av eh, Akira Yamaoka. Eh, om man inte lyssnar på det så tycker jag att man ska köpa det på direkten. Det innehåller en av världens bästa, sant, innehåller en av världens bästa. Det är nog en av världens bästa soundtrack som existerar. Håller du inte med Niklas? Jag håller med, fullt ut. Mm. Köpte. importerade det ja. Vä Väldigt eh, obskyrt Det känns nästan som David Lynch har stått bakom Pinnen och regisserat Soundtracket, kanske inte Nej äh? wow. mm. <laughs> <laughs> okay. Med det så kan ni hitta oss på Twitter också om ni har några frågor eh, Eller kritik och Vad har vi då för Twitter Niklas Det är då Tnepod som vanligt Precis. Kort och koncist Och eh, vår e-mail är vad då at e-mail.com och då kan ni ju ringa in tänkte jag säga Men riva av ett mejl till oss Och eh, gnäll, fråga saker Och eh, älska oss Gör vad ni vill Så hörs vi nästa vecka Har ni koll på vad fan vi ska göra till nästa vecka Vi ska titta på en del tv-serier Som drar igång nu här Vårsäsongstarterna vi... Vi, ja, vi får väl berätta på Twitter Vilka vi ska se så att ni kan hänga med ja. I snacket Vad bra, men då hörs vi se oss nästa vecka då Hej gör vi Hej, där börjar Fy du och Daniel Gleis sitter och skiter med henne. Ja men, alltså jag hatar ju honom. Och jag skulle sätta honom igår. Ja. Så, alltså, han var så jävla smärig, såhär dans typ. tar upp armarna och så knyper ihop dem. Och så knyter nävarna och såhär rullar på axlarna. Och så ler han sitt såhär äckliga leende. Han gjorde det på stund. Ja, på klubben. Uh, Framför scenen här mot dem, där bakom <laughs> man, man vet inte riktigt om man ska ta honom Alltså är alltså sådär, eller Alltså, det är kul att se hans reaktioner för man vet inte vad man har honom det som är mest provocerande är ju när man delar post, så går man förbi så, här, Dennis, hans dörr så han skrivit sig ingen reklam är stora bokstäver för det ser ut som att en treåring som han skrivit det. Hatar du Daniel så mycket? Ja, efter igår. Ja, det är... Jag, jag kan hålla med om allt. <laughs> Dansen också? Ja, den har jag stört mig på länge. ingen som vågar säga någonting, förutom Tobias. Fast jag vågar inte säga till honom. Nej, ja, men nu har vi inspelats. Nu kan vi använda det här. Det kan bli visa skummasaker skogmassag vad som helst.